Opinberunar bókin, tuttugastikabli. Og ég sá engil stíga niður af himni. Hann hérðt á litli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók dreikan þann gamla höggorm sem er djöfull og satan og batt hann um þúsunda ár. Hann kastaði honum í undir djúpið, læsti því og setti innsigli yfir svo að hann leti ekki framar þjóðirnar afvega unns þúsund ár væru liðin. Eftir það á hann vera leistur um stuttan tíma. Og ég sá hásæti og menn settu í og þeim sem þar sátu var gefið vald til að dæma. Ég sá sálir þeirra sem höfðu verið hálshögnir af því að þeir höfðu vitnað um Jésu og flutt orð guðs. Það voru þeir sem hefðu korki tilbeðið dýrið nýja líkneski þess og ekki fengið merki á enni sér og hönd. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi um þúsund ár. Aðrir döðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund áren voru liðin. Þetta er fyrri upprísan. Sælir og heilagir eru þeir sem eiga hlut í fyrri upprísunni. Yfir þeim hefur hinn annar döiði ekki vald heldur munu þeir vera prestar Guðs og Krists og ríkja með honum um þúsund ár. Þegar þúsund árin eru liðin verður Satan leistur úr fangelsi sínu og hann mun fara og leiða þjóðirnar gók og magók á fjórum skautum jarðarinnar afvega og sapna þeim saman til stríðs og fjöldi þeirra er sem sandur sjávarins. Þær stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilagra og borgina elskuðu. En eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Og djöflinum sem leiðir þær afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn eru. Þau verða kvalinn, dag og nótt um aldir alta. Og ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því sat. Frá auðliti hans flúðu heimin og jörð en fundu engan stað. Og ég sá þá döyðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu og bókunum var lokið upp. Þá var annari bókinni lokið upp. Það var lífsins bók. Og hinnir döyðu voru dæmdir eftir verkum sínum eins og ritað var í bókunum. Og hafið skilaði hinum döyðu sem í því voru og döyðin og hel skiluðu þeim döyðu sem í þeim voru. Og sérhver hlaut dóm eftir verkum sínum. Og döyðanum og helju var kastað í eldstíkið. Eldstíki er hinn annar döyði. Og ef einhver fannst ekki skráður í lífsins bók var honum varpað í eldstíkið.